și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții va aduce, dragi ascultători, prin intermediul preotului Valeriu, programul numărul 157 din ciclul de lecțiuni care se ocupă de citirea Cuvântului Lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, urmată de scurte explicații ale fiecărui verset în parte. Rămânând fideli angajamentului luat încă de la începutul emisiunilor noastre, vă vom aduce și astăzi, înainte de începerea programului propriu-zis, fapte, relatări și întâmplări culese din diverse scrie pe care le-am adunat în vederea acestui scop. Astăzi vreau să ascultăm răspunsul unia dintre cei mai bogați oameni ai vremii în care s-a scris relatarea prezentată, pe nume Rathschild, Apoi o întâmplare adevărată care se pare că ar fi avut loc în țara noastră. Să le ascultăm. Un oarecare cetățean contemporan marelui miliardar Rothschild se duce la el odată și îi spune așa. Dumneata, domnule Rothschild, trebuie să fii un om fericit, căci ai tot ce-ți dorește inima. Eu fericit? Răspunse Rothschild. Păi uite, chiar acum am primit o scrisoare prin care mă amenință cu moartea dacă nu voi depune o anumită sumă de bani la locul care mi-l vor fixa. Eu fericit când locuința mea este păzit zi și noapte de 20 de polițiști. Eu fericit când nu mă pot duce unde vreau și nu mă pot mișca cum vreau. Trăiesc ca un rob păzit ziua și noaptea de poliție. Eu fericit când 10 secretari așteaptă mereu ordinele mele cu privire la mersul întreprinderilor mele. Și nimeni nu se poate lipsi de mine. Încă o dată se adeverește că fericirea nu stă în bogăție, ci în cunoașterea lui Dumnezeu. Și spuneți dumneavoastră, nu avea dreptate Solomon când spunea că totul e deșertăciune și goană după vânt? V-am făgăduit să vă relatez o întâmplare care se pare că ar fi avut loc în țara noastră cu mulți ani în urmă. Întâmplarea este relatată sub titlu Bogatul și pădurea. Iată acum întâmplarea adevărată. O delegație de oameni săraci, dintr-o parohie săracă, se prezentă la un om bogat care avea și păduri. Delegația ceru bogatului lemne de construcție pentru construirea unei biserici în sat. Proprietarul fiind tocmai în pădure, oamenii îl căutară acolo. Domnule, uite, am venit la dumneavoastră pentru ceva lemne. Vrem să facem și noi o biserică și nu avem destulă lemnărie. Dacă bunul Dumnezeu te-a dăruit cu o pădure așa de frumoasă, te rugăm să ne ajuți cu ceva lemne, noi fiind trimiși din partea satului. Nu vă dau nimic, răspunse Aspul Bogatul. Pădurea se ține cu bani mulți și nu-i vreme acum de pomeni. La acest răspuns se desprinse dintre oameni un moș cărunt. Cu glas brajin, el zise. Dragă domnule, dacă nu vrei să ne dai nimic, noi o să plecăm. Bunul Dumnezeu poate ne va da din altă parte, dar, înainte de a pleca, eu vreau să te întreb ceva. care e bradul dumitale din pădurea asta? Ce brad? răspunse bogatul. Toată pădurea este a mea. Se poate, dar, uite, când vei pleca din lumea asta, vei lua cu dumneata numai un brad și încă nici pe acela întreg, ci numai patru scânduri cât îți va trebui pentru sicriu. După aceste vorbe, oamenii plecară. Era către seară. Ce s-a întâmplat în noaptea aceea nu se știe, dar dimineața oamenii din sat primiră în științarea din partea proprietarului că pot veni să-și ia gratuit din pădure tot lemnul de care aveau nevoie pentru biserică. Iubiți ascultători, cât de mult adevăr este și aici, că mai mult de patru scânduri omul la moarte nu ia și chiar și acerea putrezesc cu el împreună în pământ. Să ne facem bine socotelile, iubiți ascultători, și să căutăm lucrurile care rămân Dincolo de mormânt, lucrurile sufletești pe care ni le-a pregătit Domnul Isus, noi doar trebuie să ne îngrijim de ele. Ajută-ne, Doamne, Te rugăm să învățăm să trăim și noi pentru lucrurile de sus, căutând mai întâi părăția cerurilor, pentru ca Tu să ne dai potrivit făgăduinței Tale toate celelalte lucruri pe deasupra. Amin.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 Nu te de la moarte, Timpul aproape trecut, Cu viața ta ce-ai făcut, Din tine ce-o să rămân? Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 18, citim astăzi versetul 12, urma de explicațiile respective și în continuare celelalte versete. Citim așadar Matei 18, versetul 12. Ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Ne amintim, iubiți ascultători, că suntem în împrejurarea care Domnul Iisus stă de vorbă cu ucenicii Lui și, printre altele, le spune această pildă. Ochii Domnului se îndreaptă în primul rând spre oaia rătăcită, așa după cum ochii medicului se îndreaptă spre cel bolnav mai întâi, nu spre cel sănătos. Și cu cât sunt mai numeroși, mai mulți cei rătăciți, cu atât Domnul se ocupă mai mult de ei pentru întoarcerea lor. Cerul este o vastă uzină care lucrează pentru noi. Rătăcirea este drumul morții. Domnul Isus a venit să mântuiască oaia rătăcită pentru a nu fi împrimește să o mănânce lupul. El a părăsit cele 99 de oi, adică a părăsit universul cu nenumăratele lui lumi ascultătoare de voia lui Dumnezeu și a venit pe planeta noastră, aici unde este această oaie rătăcită ca să aducă din nou în turma sa. Celelalte oi le-a lăsat pe munți, adică în stări înalte de lumină și sfințenie, în stări de adevăr și de fericire și s-a coborât el, bunul păstor, aici în Valea Morții, ca să ne ridice pe noi, pierduții, din hățișurile păcatului, înapoi pe înălțimile vieții sfinte și veșnice. Ori de câte ori se întâmplă, ca un suflet mântuit, o oaie din turma sa de pe pământ să se rătăcească, el din nou stăruie pentru întoarcerea ei. Numai oile sunt în atenția lui, nu și lupii. Cât de atenți ar trebui să fim toți cei care am făcut un legământ cu Domnul, cei care prin credință și pocăință am intrat în staul lui, ca să nu părăsim turma sa iubită, adică părtășia frățească, pentru că părăsind pe copiii lui Dumnezeu, rătăcim prin văile lumii păcatului, prin hățișurile îngrijorărilor vieții și ne poate costa viața. Marele învățat Hillel spune următoarele, să nu te rupi de obște, nu te încrede în tine însuți până în ziua morții. Atunci când pierzi din ochii pe Marele păstor, cu ușurință te rătăcești, căci din nenorocire vai sunt atâția înșelători pe pământ care caută să rătăcească sufletele. Oaia rătăcită nu s-a rătăcit ea, ci alții au rătăcit-o. Se întâmplă ca și oaia singură să se rătăcească, dar de cele mai multe ori este rătăcită de înșelători. I se pare iarba mai bună pe alt drum decât cel pe care merge păstorul. Diavolul știe să înșele sufletele, însă niciun suflet nu se rătăcește dacă are necurmat pe Domnul înaintea ochilor, așa cum citim la Psalmul 16 cu versetul 8, sau dacă le recunoaște în toate căile, după cum citim la Proverbele 3 cu versetul 6. În versetul următor, versetul 13 de la Matei, capitolul 18, Domnul Iisus continuă pilda în felul următor. Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră. Ce putem să vedem aici decât vedem cât de mult a iubit Dumnezeu lumea pierdută. Aceasta se vede foarte lămuri din marea jertfă pe care a dus-o pentru ea dându-și pe singurul său fiu ca preț de răscumpărare. Căci oricât de căzut ar fi, oricât de mare i-ar fi rătăcirea, lumea tot a lui Dumnezeu este și el până la urmă o va mântui. Dar nu numai lumea în general este iubită de Dumnezeu, ci aceeași dragoste și aceeași durere simte el chiar și numai pentru un singur suflet rătăcit. Cât de bine a prins lucrul acesta fericitul Augustin când spune dacă numai un singur suflet ar fi fost pierdut, Hristos ar fi adus aceeași jertfă pentru el, cum a adus pentru lumea întreagă. Dacă așa stau lucrurile, putem să ne închipuim prin comparație cât de mare este bucuria în cer când un singur suflet se întoarce cu adevărat la Dumnezeu. Pe măsura durerii este și bucuria. El nu-i face nicio mustrare, așa cum păstorul bun nu-și mustră oaia rătăcită când o găsește, ci îi leagă rănile, o strânge în brațele sale, o pune pe umăr și o duce plin de bucurie în staul lângă celelalte oi. Bucuria mântuirii sufletelor pierdute este singura bucurie care s-a putut observa la Domnul Isus atâta timp cât a stat pe pământ. Iată ce spune el ucenicilor care s-au înapoiat din misiunea lor. Nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse?" ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Iisus în ceasul acela s-a bucurat în Duhul Sfânt. Citim aceasta la Luca 10, 20 cu 21. Această bucurie a dat-o El ucenicilor săi în seara cinei când a spus Bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Acela care este conștient de propria sa mântuire și se bucură de ea, se va putea bucura cu adevărat de orice suflet mântuit, indiferent de națiunea de care aparține și de partida religioasă din care face parte. Dacă el crede din inimă că Domnul Isus Hristos i-a iertat păcatele și mărturisește cu gura ceea ce a făcut Mântuitorul, aceasta este o dovadă a mântuirii lui. Dacă celul întreg se bucură de mântuirea unui suflet, cum să nu mă bucur eu care am fost pierdut ca și el? A fi părtaș bucuriei cerului este una din laturile slujbei pe care Domnul ți-a încredințat-o pe pământ și o dovadă a smereniei adevăratei. Cine nu se poate bucura de mântuirea unui suflet, este stăpânit de Duhul Fiului Cel Mare, din pilda cu Fiul Risipitor, de citit Luca 15. Să răspândești bucuria Domnului pe oriunde mergi, iată încă o pricină, de bucurie pentru cer. Mai departe, la versetul 14 din același capitol, 18 din Matei, Domnul Iisus continuă relatarea pildei și spune Tot așa nu este voia Tatălui vostru celui din cerul să piară unul măcar din acești micuți. Una din laturile voiei lui Dumnezeu este să nu piară nimeni dintre făpturile sale. De aceea a dat el tot ce a avut mai scump, a dat pe singurul său fiu ca jertfă pentru mântuire și prin el să adune în staulul său toate oile rătăcite. Toate sufletele sunt scumpe înaintea lui Dumnezeu și dacă n-ar fi fost pe pământ decât un singur suflet pierdut, chiar pentru acela singur, Domnul Iisus tot ce ar fi dat viața, cum și-a dat-o pentru lumea întreagă. Am voia lui Dumnezeu înseamnă a avea pe inimă mântuirea tuturor oamenilor cuprinzându-i pe toți oricât de rătăciți ar fi, să nu scoți pe nimeni de la inimă așa cum nu scoate nici Dumnezeu. Chiar Iuda, după ce l-a vândut pe Domnul Isus, n-a fost scos din dragostea dumnezeiască. Dacă el s-ar fi pocăit, l-ar fi iertat Domnul. Orice suflet este un mărgăritar de mare preț înaintea lui Dumnezeu și înaintea veșniciei se povestește că într-o biserică din Alexandria trăia, la secolul IV, o fecioară bogată, creștină numai cu numele însă, care nu dăruia nimic din averile sale pentru lucrarea de a sufletelor. Sfântul Macarie cel Mare, care o cunoștea, o întâlnește într-o zi și spune Știți, știu undeva de cumpărat multe smaralde și lumine prețioase care costă numai 500 de tale, deși fiecare valorează o avere întreagă. Auzind acestea fecioara aia da banii? Sfântul Macarie a luat banii și nu i-a dat socoteală multă vreme. Într-o zi, i îl întrebă despre ceea ce i-a promis. El o duse atunci la orfelinatul său și îi spuse Uite, aici sunt smaralde." Și deschizând o altă ușă unde erau bolnați, zise Aici sunt rubine." Fecioara a rămas atât de mișcată încât a izbucnit în plâns și s-a pocăit cu adevărat. După aceea, viața i-a fost alta." îi se deschiseseră și ei ochii să vadă ceea ce era de preț înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a dăruit tot ce avea mai scump pentru mântuirea noastră și noi să dăm tot ce avem pentru îndeplinirea voiei Lui, să dăm din ceea ce este al nostru ca să putem primi ceea ce este al Lui, să dăm voia noastră ca să putem împlini voia Lui, să nu excludem pe nimeni din dragostea noastră oricât de păcătos ar fi. Un bolnav nu trebuie să-l ocolim pentru că este bolnav, ci tocmai atunci trebuie să-l îngrijim mai mult pentru ca să se facă sănătos. Să nu părăsim pe nimeni pentru că este rătăcit, ci să jertfim din prejudecățile noastre și să fim răbdători și plini de dragoste până se va întoarce la Dumnezeu. Chiar dacă cineva a devenit pentru noi păgân și vameș, tocmai atunci trebuie să-l îngrijim mai mult. Versetul 15 de la Matei, Domnul Iisus dă îndrumări mai departe și spune astfel. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Observăm aici că, în primul rând, legăturile personale dintre frați trebuie reglementate. Nu poți să treci mai departe în lucrarea lui Dumnezeu dacă legăturile dintre tine și fratele tău au fost rupte de vreun păcat. Toată lucrarea pe care o faci de aici înainte nu este spre binecuvântare, ci spre blestem. Ea nu răspândește mireasma Domnului Hristos de pace, bucurie și zidire, ci de tulburare, de întristare și de rămare. Dacă între tine și fratele tău cel mai apropiat s-au stricat legăturile, stricate sunt și cu restul fraților, mai de departe. Este tot la fel ca și când o cărămidă dintr-o clădire și-a rupt unitatea cu cărămida din dreapta și din stânga ei și în felul acesta neavând legătură cu ele nu mai poate avea legătură nici cu celelalte, ci trăiește izolată. Legătura între cărămizile care alcătuiesc o clădire se păstrează numai atunci când fiecare cărămidă are legătură strânsă cu cărămizile din imediata lor vecinătate. Noi, ca și pietre vii în Biserica Domnului Hristos, nu putem să ne îndeplinim slujba în această măreață casă decât atunci când trăim în strânsă legătură, în dulce părtășie cu frații cei mai apropiați. Având legătură cu pietrele vecine, vom avea legătură cu toate celelalte pietre și apoi cu marea piatră din capul unghiului cu Domnul Isus. Cine nu are legătură cu fratele său, nu poate avea legătură nici cu Domnul Isus. Dacă nu a fost rezolvată problema dintre tine și fratele tău, fie că a păcătuit față de tine, fie că tu ai păcătuit față de el, pe oriunde vei merge, vei răspândi dezbinare și păcat. Sufletele nu se mai simt bine în preajma ta, nu mai au siguranță cu tine. Fiind tu însuți tulburat, cum vei putea da pace și siguranță celor din jurul tău? Cum vei da ceea ce nu ai, nici tu? Prima cale pentru rezolvarea problemei dintre tine și fratele tău este vorbirea sau discuția între patru ochi. Domnul să spune aici că dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, foarte ușor se ajunge la păcat și aceasta se poate trăind într-un mediu infectat și purtând în noi o fire veche atât de sălbatică și a spre păcat. Dar ce este de făcut dacă fratele meu a păcătuit? Să nu mă mai încred în el toată viața? Să trâmbițez vinovăția lui? O, nu! Nimic din toate acestea. Ci, du-te, zice Domnul Isus. Nu aștepta să vină el la tine. Păcatul face pe om laș și adeseori chiar încăpățânat și aspru și îi orbește judecata. De aceea, du-te tu, caută pe cel care a păcătuit împotriva ta și vorbește-i. Nu-l cruța, ci cu dragoste mustră-l între patru ochi, arătându-i nu nedreptatea făcutăție, ci răul pe care îl suferă el. Dacă nu vei fi bine primit, Rugăte pentru el și mai încearcă încă o dată. Poate că prin mai multă iubire și înțelegere vei izbuti să tornicești iarăși legăturile rupte. Dacă te ascultă, lai ai câștigat. Dacă fratele meu a păcătuit împotriva mea, eu trebuie să am curajul să-l iert. Nu trebuie să aștept ca el să-mi iertare, ci trebuie să pun eu capăt în dată neînțelegerii. Chiar dacă lui nu-i place să mă duc la el și aceasta îl face mai furios, eu tot trebuie să merg la el. Dumnezeu îmi va da putere să birui. Iertarea mea trebuie să fie făcută în tăcere. Trebuie să fie durabilă, trebuie să fie însoțită de rugăciune, trebuie să fie asemenea Domnului. Atunci Dumnezeu binecuvintează pașii mei și lucrarea mea de împăcare. Să fac tot ce târnă de mine, și niciodată să nu închid poarta spre legătura și unitatea dorită. În limba greacă, pentru cuvântul mergi sau dute, este termenul ago. În versetul de mai sus, însă, este un hipago, ceea ce înseamnă mers inferior. Mersul superior este trecerea peste supărare. Mustrările de obicei nu-și ating scopul. În altă Traducere, în loc de cuvântul mustră, este dovedește-i vina. Conform legislației, un om poate fi considerat vinovat numai dacă vina lui este dovedită. Nici recunoașterea unei vinovății de către inculpat nu este o dovadă. Autoritatea trebuie să aibă dovezi limpezi și puternice, fără de care nimeni nu poate fi condamnat. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Cu cât mai mult trebuie să ne ferim de mustrare atunci când fratele n-a păcătuit împotriva noastră? Noi trebuie să învățăm să umblăm în sfințenie cu sfințenia altora. Ca preoți, după textul din Apocalipsa 1 cu 6 și 20 cu 6, noi trebuie să aducem greșelile lor în sfințenie înaintea lui Dumnezeu și nu în afară la popor. Un preot din Israel, care ducea în afara cortului păcatele fratelui său, era omorât cu pietre. Se spunea că a făcut un păcat de moarte și deci trebuie să moară. Dacă fratele tău păcătuiește față de tine, tu nu trebuie să taci față de el sau să vorbești către alții, ci trebuie să-l mustri între tine și el. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Dacă tu vezi greșeli la fratele tău și le vede și altul, trebuie să vă uniți în rugăciune amândoi pentru fratele și păcatul lui. Nu trebuie dus nicăieri, ci mai întâi în sfințenie înaintea Tatălui din cer. Aceasta este lucrarea preoțească să fii gata de iertare totdeauna, chiar dacă păcatul fratelui față de tine se repetă. Robului nemilostiv i se deduse iertare pentru întreaga lui mare datorie, dar pentru că a fost nemilos cu tovarășul său, i s-a luat iertarea și datoria cea mare a fost pusă din nou asupra lui. Dumnezeu nu se îndură față de aceea care la rândul lor nici ei nu se îndură de alții. Acela care poate să ierte aproape lui, va fi iertat și el la rândul lui de către Dumnezeu. Mai bine iartă-l pe cel ce ți-a greșit, decât să-i dovedești vina. Cu iertarea pe care i-o acorzi, l-ai ridicat și pe el și te-ai îndumnezeit și pe tine. În versetul următor, în versetul 16 de la Matei 18, Domnul Iisus lămurește în continuare litigiul dintre doi frați și el spune așa, Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Pentru rezolvarea problemei dintre tine și fratele tău, trebuie folosite toate mijloacele pe care cuvântul lui Dumnezeu le pune la îndemână. Dacă nu s-a putut face nimic în discuția dintre tine și el, atunci discutarea problemei trebuie să se ducă în fața a doi sau trei martori. Această veche regulă a legii își are și acum valoarea ei pentru că fratele nu va putea să se împotrivească ușor sfatului dat de mai mulți. Totul însă trebuie făcut cu cea mai mare dragoste și cu desăvârșită finețe și gingășie pentru ca să fie înlăturată boala fără dureri mari. Nu trebuie părăsită ideea rezolvării problemei, chiar dacă fratele se împotrivește cu multă încăpățânare. Spune Sfântul Iangură de Aur și medicul, văzând că boala nu se schimbă, nu părăsește pe bolnav și nu se mânie pe el, ci depune cu atât mai multă purtare de grijă. Același lucru poruncește și aici Mântuitorul. Tu ai fost slab când ai fost singur, vei fi mai tare cu ajutorul altora. Lucrarea de împăcare și de vindecare a ranei nu trebuie să aibă înfățișarea de tribunal, ci de spital. Cei doi sau trei marturi nu sunt chemați ca să judece și să condamne, ci să ajute la rezolvarea problemei. Interesant că această latura vieții în comunitatea Domnului Isus Hristos este dezbătută îndată după ce Domnul a rostit pilda cu aia rătăcită, arătând prin aceasta valoarea nemăsurată omului în fața lui Dumnezeu. Dacă privim valoarea omului și mai ales valoarea fratelui prin ochii lui Dumnezeu, nu vom trece ușor peste nimic, ci vom căuta toate posibilitățile pentru ridicarea Lui. Nimic să nu se piardă, iată care este diviza adevăratului credincios. Când dragostea ne îndeamnă să înfăptuim pacea și unitatea, nimic nu se poate pune în calea ca piedică. Pentru dragoste nimic nu este greu. Ea face punte peste mare, face punte de la pământ la cer, face punte de la inimă la inimă. Fără dragoste însă nimic nu este cu putință, chiar dacă toate lucrurile par a se armoniza. Duhul dragostei este Duhul Domnului Isus Hristos. Dragostea este mediul în care se pot rezolva toate problemele pe care dreptatea nu le-a putut rezolva. Iubiți ascultători, aici se încheie programul numărul 157 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim frumos tuturor celor care ne-au ascultat. Cu voia lui Dumnezeu și îngăduința dumneavoastră ne vom întâlni din nou cu ocazia programului viitor, numărul 158. Domnul Dumnezeu să ne ajute să primim toată dragostea revărsată prin Domnul Hristos în noi, ca apoi prin noi să se reverse și să se împrăște către toți cei din jurul nostru, vin și binecuvântând fericitui nume. Amin. Ca i sus taș să fiu inima mea, inima mea. Ca să fiu inima mea. Inima mea, inima mea. Inima mea. Ca să fiu eu creștin din din mamia, din mamia, vreau să fiu creștin vreau să fiu creștin.